Орудують двома черпаками, розливаючи кандьор. Налий мені долий, бо не долив, та не розхлюпуй. Обіч від казана ближче до груш зібрались ті, хто не орав і не сіяв, а приволікся з села в надії, що перепаде якась кристач крапля. Це діти, старі баби та діди, поміж них і тітка Юстина.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 Расцветали яблони и груши, поплыли туману над рікою, выходила на берег Катюша, на високий берег, на крутої. «Та це патефон!» – похморо бобонить гаркуша, Показуючи рукою на дрожки. «Хто докпався до кондюру і їсть, давлячись, Зовсім не чуючи того патефона? А дехто обертається на дрожки». Справді на дрожках стоїть патефон, отої прямокутний ящик яскравого червоного кольору, який привіз у поле на твій шпитальник.